«Пане шефе, мене дуже зворушує ваш батьківський тон, але проте не люблю, як ви маєте мене за хлопчика. Ви рудого звільнили не задля мене, але тому, що він вам непотрібний став. Знаєте, мавр своє зробив, мавр може відійти». «А все ж таки, як війти неможливий, завадко. Щоб людині у вічі говорити такі неприємні речі, то пробач – Треба добрим хамидлом бути. В кого вчився, пане шефе. Я знаю, бронику, ти хочеш, щоб я дав тобі позавуш, але я не дам. Навмисне не дам. Дарма, пане шефе, ви ж колись навчали мене. Нічого я тебе не вчив. Ні, я хотів сказати, що ви колись мовчи. Можу. Гавкаєш, прошу я вас. Хоч прекрасно знаєш, що значить тепер звільнити безпідставно робітника з роботи. Понаплоджувалось тепер тих опікунів працюючого люду? Ти добре знаєш, що я ризикував, прошу я вас, коли звільняв Рудого. Пане шефе, говоримо сам на сам. Кому ви пускаєте блахмана у вічі? Чим ви ризикували? Чим? «А доброю маркою фірми?» «То мені треба, щоб там який-небудь ваш лівий писака обмалював мене в газеті, що я експлуатую бідного трудового, сукров з нього, як цитрину». «Та що я буду говорити? Ти, прошу я вас, краще за мене знаєш?» «Пане шефе, а ви що? Хіба ви числитесь з тим, що про вас писатимуть ліві писаки?» «Раніше я не помічав цього за вами». Ага, не помічав, а тепер впіймав, що? Філіпчук, прошу я вас, філяр здорової національної думки Націоналістичної, може? То все одно, прошу я вас Став оглядатись, став прислухатись, що про нього комуністи говорять, так? Такого би ти хотів, що? Отже, я тобі скажу, шкода, що хочеш так не є, і ніколи, запам'ятай собі, цього не буде. Якщо і роблю деякі поступки, то тільки заради доброго реноме фірми. Тільки заради фірми. Тільки добро підприємства може склонити мене трохи в той чи інший бік. Але сам Кость Філіпчук як такий ні на півсантиметра не змінив своїх позицій. Ні на півсантиметра. Запам'ятай собі це і передай таким, як ти сам Так, розумію, я не винний, вуйна винна Нічого, слово честі, щиро говорю, непоганий хід хонем Незручно трохи, що й фірма, і пан Кость Філіпчук Це одна й та сама особа Коби та фірма хоч ще одного спільника мала Філіпчук напустив на Бронка довгий, вдумливий погляд Маю це розуміти, як натяк з твого боку, бронку завадку. Ні, розумійте, без алегорій. Філіпчук примкнув очі. Не хотів, щоб там той лайдак добачив в його очах біль від розчарування. Кость Філіпчук давно вже був примушений визнати перед собою, що єдиним дійсним рятунком для друкарні була б спілка з заватками. Це приниження власної, і фірменої гідності Це ідейний відворот Це плювок Коли вже на щирість пішло Колишньому своєму я Але це єдиний розумний вихід В ситуації В яку застрягла фірма Та ба Той молодий лотер Не хоче спілки з ним Він жадає його погуби Ти що заватка, Дістав партійне доручення Знищити мене Тепер я вас запитаю, пане шефе, це ви що? Натяк на націоналізацію? Передчасний? Ти ще пожалкуєш, Бронку? Щось мені не віриться. А я тобі кажу, що пожалкуєш? Я знаю, що ви цього хотіли б, але, може, краще для вас було б не хотіти? А то чому? Тому, що шкода хотіти, пане шефе. «Але ми поговорили собі з вами, а тепер скажіть, чого ми не звали? Маєте яку справу до мене?» Вже хотів сказати, що так, треба їм поговорити з собою. Але в останній хвилі роздумав і сказав несподівано для себе не те, що замірявся. «Підеш по раз третій, до мого тестя за грішми, але на одній нозі». Старий вишив з розуму, подумав Бронко без злоби, але й без співчуття. Ніхто з сестер не здивувався, коли минулої осені Неля сповістила, що збирається до матері Івашкова десь аж на Гуцульщині, до гірського сільця, куди і поїзд не доходить. Крім того, кожна з дівчат була зайнята своїми особистими справами, а всі вони разом звикли вже дивитись на Нелю як на людину, від якої можна всього чекати. Романик чомусь не дуже вірив, що ідея провідати матір походить від самого Івашкова. Нелю така безпідставна підозра образила. Все ще не переконаний, він хотів ткнути Нелі гроші на дорогу, але вона з обуренням, що здавалось нелогічним, відкинула папірці від себе. Романик засунув руки в кишені і зі спокійним нахабством розглядав Нелю. «Яка ви смішна?» – сказав нарешті. «Це не з моєї кишені. Гроші дає вам комітет допомоги політичним в'язням. Якщо Маркіян дійсно хоче, щоб ви провідали його маму, то витрата ця лягає на комітет. Це робиться не для вашої приємності, а тому, що цього бажає політв'язень. Чому не хочете цього зрозуміти?» Розуміла прекрасно але почувала інакше. Неля соромилась та й не хотіла признатись, що Маркіян Івашків поволі стає її особистою справою. Ця поїздка розкрила перед Нелею новий життєвий сенс, якого вона досі не помічала. Перш за все дивувалася сама собі, як могла до цього часу жити в такій карикатурній духовній несамостійності, навіть не в залежності, а саме не в самостійності Хто б повірив, що вона, маючи 20 років Оце вперше самостійно купує квиток в залізничній касі Вперше без проводеря збирається в дорогу у незнайомий край Вперше зупиняється на станції, де ніхто не чекає її І ще щось для неї вперше Перший раз несе сама собі валізку І ніхто не повчає її щоб надто не висуватися з вікна, щоб сиділа лицем у протилежний бік по ходу поїзда, щоб не виходила з поїзда раніше, ніж він зупиниться. Ліворуч від місця, де Неля зійшла з поїзда, в долині, оточеній лісом, наче у Валетенській мисці, лежало село. Нелі треба було повернути праворуч, але в цьому напрямку нічого не було видно, крім горба, посмогованого чорно-зеленими пасами людських нивок, які своїми кривими лініями нагадували дитячі малюнки. Неля вирішила триматися битої дороги, хоч з розмов людей, що їхали з нею, зміркувала, що тут десь, за горбом, біля шлагбаума, повинна бути якась поперечна, яка перетинала дорогу і вела просто на заріччя. Дорога, яка досі вела стернями, за горбом звернула круто на захід у ліс Точніше, ліс щільною стіною притулявся лише з одного боку дороги А з другого ліворуч відкривалась галявина Краєвид був такий приємний, такий лагідний для ока, що неля сповільнила ходу Так давно не дихала лісовим повітрям Ліс був смиряковий Видно, планово саджений, бо смереки заступали одна одну, як солдати в рядах, і творили свої рідні тунелі. Земля під кронами дерев, що вгорі сплітались між собою, була акуратно, немов навмисно, вистелена вируділою глицею, і все це справляло враження якоїсь трохи бутафорної нарочистості. Праворуч, по той бік дороги, панував зовсім інший світ. Здавалося, що ця. Завширшки у п'ять метрів смуга, сторована ногами і колесами, стала кордоном, який проліг між двома рослинними світами, не даючи їм злитись. Тут росла огнищами висока, буйна, висохла вже трава, яка свідчила про надзвичайну родючість грунту. Росли тут якісь незнані нелі рослини, подібні своїм квітцям до пухнастих головок кульбаби, Струнки на високих стебельцях, квітучі, панували тут над усім. вдалині самітно маячили поодинокі дерева, переважно граби, що чітко вирізблювались на тлі дуже блідого неба своїми буйними кронами, які розростались більше вширш, ніж у висоту. Лебонь від того, що дерево звідусіль мало вільний доступ сонячного світла. Якийсь птах ширяв по вершках і видавав з себе сварливий напасницький звук. Неля звела голову вгору. Птах був великий, темний, з зеленуватим полиском на крилах. Нелі зробилось якось моторошно в цьому безлютті, Прискорила крок. Обминувши краєм ліс, побачила село над річкою і щойно тепер переконалась, скільки зробила зайвої дороги. Треба було тільки повернути в ліс, і через кільканадцять кроків була б перетяла стежку якраз навпроти села. Аж не вірила, що село над потоком і є заріччя, яке шукала. З цього місця, де тепер опинилась, до села було досить далеко. Стояла посеред поля і безпорадно розглядалась, чи не надійде хто, в кого могла б розпитати дорогу. Побоювалась, що заки, хто з'явиться на цьому безлюдді, короткий осінній день зникне перед очима. Не було навколо і живої душі, якщо не врахувати гайвороння і хатини, приліпленої до групи дерев ген під лісом, ніби опеньок до пня. Дорога в напрямі хатини була досить неприступна. У мулистому ґрунті видніли на півметра завглибшки вибоїни від коліс – розочені водою. Високим берегом поміж обсохлим іванком-прорізником і тугими батогами бузькового вогню бігла вузька на одного чоловіка стежка. Але іншого вибору не було. Тією стежкою, долаючи осипи і набираючи в черевики піску, зайшла Неля аж під ворота хатини під лісом. Чомусь сподівалася, що обсяде її зграя напіводягнених, брудних, з бубнявими животиками дітей. І була приємно вражена, коли воріт. були зачинені на закрутку. Вийшла з середніх років низька жінка. Була така тоненька і вузькоплеча, що, не дивлячись на обличчя, можна було прийняти її за підлітка. Як мені дістатись до заріччя? До заріччя? Наче вухам своїм не повірила жінка. Вона мовчки дивилась на Нелю великими, у темних заглибинах, скорботними очима. Так зрозуміла цей погляд Неля. Немов би хотіла зрадити їй якусь таємницю, чи застерегти від якогось тільки їй відомого нещастя. Жінка беззвучно поворушила губами. Тоді Неля спитала. Чи не знаєте, де живе там Івашків, той, що має сина Маркіяна?» Обличчя жінки відразу заясніло, проте голос, яким запросила Нелю до хати, був стриманий. В хаті ворота знову на закрутку засипала Нелю змовницьким низьким шепотом. «Чи ба не зустріла кого Неля по дорозі? Ба чи не питала часом кого дороги?» Бачи, не зрадилась перед ким-небудь, що до Івашкових їй потрібно. Поліціянти з посторонку, Любко, мають на оці їхню хату. Тепер, коли ніг не витягнеш з болота, їм задалеко аж сюди ходити. Проте вони, не бійся, надсилають сюди тих псів, побережників та гайових. Неля, ледь притомна від несподіванки, на всі запитання Метарі Івашкова відповідала «Ні, ні, ні». Маркіянова мати заспокоїлась і наче втонула сама в себе. Спід споловілої хустини визирало коротке, темне, як у сина, до вух втяте волосся, була боса, малі ноги були порепані, як у пастушки». А втім, усі враження, що безпосередньо не стосувались нічної розмови з матір'ю Маркіяна і його щоденника, були поверхові. Неля, наприклад, схопила оком обтімхані смеряки біля воріт, але не могла у своїй уяві, коли вже сиділа у вагоні, відтворити обличчя Маркіянового батька. Яке воно було? Молоде чи покарбоване зморшками? Проте з самим батьком познайомилась Неля досить ґрунтовно. Він, як і Маркіян, зі своїм щоденничком увійшов у Нелину свідомість насамперед за посередництвом лапідарних, важких слів матері. Слова ці не з'ясували, тільки утверджували, батько чи топак старий був такий і такий. Та він іншим і не міг бути як же людина може бути іншою від себе самої. Маркіян знову ж був таким і таким, тобто повною протилежністю батька. Але й він не міг бути іншим від того, яким був. Це була примітивна філософія, яка не заглиблювалась у причини явищ, а стверджувала самі наслідки і погоджувалась з ними, як з чимось готовим, чого вже змінити не в силі. Згодом, уночі, відбулась сердечна розмова між Нелею і матір'ю Маркіяна. Поки що Неля була сильно розчарована цією зустріччю, насамперед була вражена. Ця думка просто не вміщувала її голові, що ота маленька, змучена жінка породила Маркіяна Івашкова. Не мала вона ні в своїй постаті, ні у виразі очей, ні у тоні голосу, Нічого з того, що, на думку Нелі, повинно б позначувати матір мученика. Це була просто пригнічена злиднями, втомлена працею, зайнята своїм мізерним господарством селянка. Така, як і тисячі інших. Ах, це не Марія з Неофітів, хоч мала всі дані, щоб нею бути. «Я привезла вам привіт від сина», – промовила нарешті Неля у пустку, і серце закликотіло в неї, як голуб у жмені. Маркіянові хотілося, щоб я вас провідала. Слова ці можна було сприйняти як виправдання нелених відвідин, які вона починає відчувати як зайві. «Маркіян, звідкиль таке ім'я в її сина?» Селяни на покутті не звикли так називати своїх дітей. Може, це якась помилка? Та коли мова про помилку, то вона перш за все в тому, що Неля опинилась у цій хаті. Мати майже не звертає на неї уваги. Вона дуже ретельно, так ретельно, що Неля аж дивується цій, на її думку, непритаманній селянам охайності, полоща картоплю, кладе її в закопчений чавончик, кидає туди ложку кам'яної солі, розрізано на четверо цибулину, поправляє хмиз під плитою і хапає віник під до долівку. І це в той час, це для Нелі рішуче незрозуміло, коли її синові загрожує кара смерті. Нарешті мати заговорила. «Ви самі виділись з ним». Він дуже змарнів, завжди під осінь він хворіє на горло. Я була в нього, але якось не помітила, щоб у нього була закутана шия. Та хіба ж там є чим шию замотати? І знову мовчанка. В Нелі починає наростати претензія не до Маркіяна, що намовив її на цю зустріч, а, звісно, на себе саму за те, що так безоглядно послухала його. Кому яка користь чи полегшення від того, що вона зазнала сорому і приниження в канцелярії Янічика, Потім той спеціально для жандармського ока поцілунок з коханим. Чи потрібно його було? А ще далі смішна, тільки тепер Неля бачить, яка перебільшена нею важність своєї місії. Врешті, як вінець усього, задумана карикатурна надія на якесь інтимне порозуміння матері-героїні з дівицею-захисницею її сина. І всіх цих неприємних зусиль потрібно для того, щоб сидіти тепер як щось зайве, щось чужорідне на сосновому ослоні в цій низькій хаті і дивитись або у вікно, з якого видно купу гною перед стайнею і краєчок лісу або на матір, яка, щоб не гаяти часу, поки звариться картопля, взялася за лущення квасолі. Неля зовсім розгубилась. Незручно. Дурна ситуація, в якій опинилась, породжувала в ній злі роздуми. Ось ця чужа жінка з квасолинням у подолі, яка може зі смаком напихатись картоплею тоді, коли її син очікує вироку смерті, це і є уособлення того народу, того меншого брата, що має стати вищою ціллю життя таких, як Неля. Неля схильна думати, що і тут хтось підвів її. Який це жонглер, світляними фразами представив їй цей народ поетичним, чуйним до горя і краси, Трохи що не єдиним у своєму роді на всій земній кулі, хто дав право тим моральним злодіям стільки років живити її отруєною стравою? А може, ця бездушевна жінка страшний виняток? Може, це тільки життя поглузувало з нелі, наштовхнувши її саме на цю жінку. До хати увійшов батько. Блиснув вогник від кресала і заграв на сволоці потягнуло самородним тютюновим димом. Батько був без сумніву, високий. В хаті відразу намов стало лютно. Присутність батька заповнила собою, здавалось, всі кути. Появу Нелі мати пояснила батькові коротко. Панна приїхала з міста і привезла привіт від Маркіяна. А, кивнув батько, Маркіян, добре вже виробив і собі, і нам. Мати поставила перед батьком миску картоплі, потрусила сухою брензою і підсунула одну ложку батькові, а другу Нелі. Згодом згадала щось і підсунула Нелі тарілку з вималюваними півниками на дні, а замість дерев'яної ложки поклала неуживані в цій хаті почорнілі видалки. – Просимо, споживайте, – промовив батько, а сам устав і щедро перехрестився до образів. Нелі страва була несмачною. Коли батько відклав ложку, у матері розв'язався язик. А чи чував хто таке? Невинну дитину? Мати сказала, Богові духа винної. Відірвати від книжок, як якогось бандита, посадити в кримінал, а потім ще привіти передавати бідній матері. Хто, запитують з туманірі очі? Хто посадив а хто привіти перевозить? Невже ж вона ототожнює одних з другими? Налягає присмирк, а все ще не світять лампи. Батько неквапливо останній раз облизує ложку і відкладає її на бік. Мати, яка вийшла була, щоб внести в'язку квасолиння, знову почала торочити своє, невідомо для чиїх вух призначене. Слухаючи материні ремствування, можна подумати, що це не дорослий мужчина, а якийсь зелений, безвільний підліток, якого, всупереч його бажанню, силоміць втягнули, намовили і наказали йому виконувати чужу волю. Несвідоме дитя, подумав би хто, яке стало жертвою злих сил. Притому, принаймні таке враження винесла Неля, мати наробила. Ніякої гісінької різниці між тими, які його насильно втягнули в підпільну терористичну роботу, і тими, що його карають за неї. Злодії, грабіжники, душогуби в її очах і ті, і другі. Жодного, бодай, підсвідомого натяку на якісь ідейні спонуки того страшного самого по собі вчинку. Ніякого, хоч би туманного уявлення про ідейні переконання сина. Саме лише скімлення самиці, в якої відняли мале і посадили в загратовану клітку. Неля вже майже переконалась в тому, що мати Маркіянова не виняток, а, на жаль, характерне явище. В неї вже немає сумніву, що українські селяни у своїй масі, власне, і є такими сліпими – егоїстичними створіннями. Як же зрушити цю безпросвітну масу, коли рух цей вимагатиме молодих умінь, молодих сердець і молодих дужих рук, а кожна з тих самих руками і зубами чіплятиметься за своє дитинча? Маркіян там, на другому березі, чекає її повернення. Що вона принесе йому? Якби хоч могла здогадатись, для чого просив її їхати сюди? Кінчиком язика Неля зволожує уста, зовсім пошерхлі від вітру внутрішньої гарячки. З поза гребеня лісу одним рогом визирає молочний молодик. Стає без слів скорботно тікати звідсіль. Утікати від цих людей, від цього місця Від цієї природи, що виплескує з людей Камінням у грудях замість серця В хаті так і не світять лампи Невже аж таки ощадливі? Ну, спати, командує мати Тобі треба рано вставати, а дівчина здорожена Мати бере Нелю за плече І веде поміж діжками у сінях до світлиці До так званої Маркіянової хати. При місячному світлі показує їй високе, як катафалк, ліжко. Це Маркіянове. Тут будете спати. Мати виходить на вшпиньках, наче в хаті важко хворий. І Неля залишається сама одна. Десь поблизу ліжка мусила бути незачинена скриня, бо дуже тхнуло залеженим ляним полотном. Пізніше, на другу ніч, як сиділи поруч на Маркіяновому ліжку, сталося те, чого прагнула Неля з хвилини, коли дізналась, що поїде до Заріччя. Нарешті зрозуміли одна одну. Зближення прийшло зовсім не з того боку, що його собі надумала Неля по дорозі. Прийшло воно від основного непорозуміння. А мати Маркіяна прийняла Нелю за дівчину, яку любив, а може і досі любить її син? Чи говорив Маркіян з матір'ю коли-небудь про своє кохання? Важко уявити собі, що така розмова мала місце між дорослим сином і матір'ю-селянкою. Власне, селянкою, яка в таких справах, як правило, відгороджується від дітей певною відстанню, що випливає з селянського розуміння материнського авторитету. Одне певно. Мати знала про існування тамтої в житті Маркіяна. Хоч треба було припускати, не бачила навіть її на фото, бо тоді не сплутала б Нелі з жінкою Славка Ілаковича. А може бачила мати і Орисю, тільки збаламутила її краса Нелі, як і багатьох інших? А може важко було їй повірити, що чужа, непричасна до життя її сина дівчина – «Зробила такий світ дороги». У всякому разі, Неля не спростовувала цієї помилки. Але навіть ця помилка матері, на думку Нелі, мало що з'ясовувала. Звідки таке раптове довір'я до чужої дівчини? Звідки певність, що її прислав син, а не, скажімо, ворог його? Питання це спростувалось під час розмови між обома жінками – Мати розповідала, «Коли ви сказали, що зійшли на мокрій, я враз догадалась, що ви їхали від нього. Вбив собі хлопчисько в голову, що з мокрої коротша дорога, ніж з берестів. І хоч усі люди, кому треба до заріччя, висідяють у берестах, він все висідав аж у мокрій. Але ви не слухайте його». На другий раз злізайте в берестах І просто-просто попід ліс А там уже здалека видно нашу хату Ви лише стали коло наших воріт А мене зразу щось шпигонуло Вона? Оце речення, яке не було ще в той час правдою А тільки наче якимсь перечуттям тієї правди в майбутньому І ті важкі мамині слова про душогубів не раз пізніше згадувала Неля. Не вміла тільки раціонально пояснити собі цього явища. Які сили керували матір'ю і спонукували її говорити не дійсні в сучасному, але навислі над найближчим майбутнім речі. А втім, можливо, що ті речі вже тоді були дійсні, тільки не доведені до неленої свідомості».